Ba asko, asko, ze gainera ibiliak izan gara Bigarren Maian eta berrioboltatzea bat zizakit guretzat, pertsenalki izugarrizko poza eta elortu gula gure ez burbaiz. E, gehiengoak kemenua gara eta betidanik izan gara futbolean, hasi hori nagarmentzuko da. E, badaude ere a, e, Bigarren Maia jokatotzenak, hori indikan jarretzen dute eta jentzat ere berriore araboiltatzea ba sekulako poza izango ditzaterea. Bueno, nire ustez ezan da ba parti ez partido, piskanaka piskanaka gungarela partida planteatzen ta la onda tera dira gauzak, ta nahiz eta itasun batzuk izan ditugu, baina bueno, nire ustez eh hobe defensa onda pizatea eh goleada asko hartu baino, así que bueno, bentzat, azkenean nire ustez dugu lortu benuna.